2. A parvállalat nyomkövető és adatgyűjtő műholdjait irányító földi bázis. Új Mexikó napjainkban. Francis Finn Ülbeck fütyörészve az unatkozó őrre nézett, megérintette a Bostoni Red Sox címerével díszített bészból és bedugta a leolvasóba a mágnes kártyáját. A billentyűzeten beütötte a kódját és várt. Amikor a zsili szárnyai sziszegve eltávolodtak egymástól, ápréselte hatalmas testét a számára szűk nyíláson, és elindult a légkondicionált folyosón. A beton csőre emlékeztető folyosó széles, festett üvegből készült ablakainak túlsó oldalán a sivatag perzselődött a nap könyörtelen délutáni sugaraitól. A vöröses, barnás homok síkságon több hosszúságban hatalmas radar sorakoztak. Valamennyi az ég felé fordította a homorú fém arcát. Odakint legalább 45 fok volt, a levegő pára tartalma gyakorlatilag nulla, az ablakok innenső oldalán azonban legfeljebb 22 fok lehetett a hőmérséklet. Finn elvigyorodott, amikor megpillantotta a folyosó túlsó vége felől közeledő hórihorgas férfit. – Headley, öreg haver! Ilyen korán lelépsz? Ha most elmész, nem látod a mester akció közben. – Vége a műszaknak! – felelte Ronald Headley közömbösen. Finn alacsony, kövér fickó volt, a feje egészen aprónak tűnt a fejéhez képest. Vele ellentétben Hedley magasra nőtt, még véletlenül sem tudott meghízni, a fejét pedig mindenki túlságosan nagynak találta. Kimért, sótlan, rosszkedvű embernek ismerték, az állomáson dolgozó technikusok közül csak ő nem kapott becenevet. Szóval, Hedley, sikerült elvinned azt a múzeális roncsot az én csintalan kicsikém útjából? Hedley fáradtan bólintott. Finn színlelt meglepetéssel pislogott. Ez azt jelenti, hogy az az úcskaság engedelmeskedett a parancsaidnak. Finn, a G07 még nem olyan régi. Hedley, öreg haver, amikor a G07-et felküldték, a Miami Vice volt a legmenőbb sorozat a tévében, én pedig egy Kajprón írtam a leckémet. Finn barátságos a hátba csapta hedley Ne aggódj, egyszer majd te is vezethetsz igazi sportkocsit. Egyszer, amikor valamennyien felnőttük, Hidli úgy tett, mintha nem hallotta volna meg a gúnyos megjegyzést. Úgy tartotta, Finn, ülblek nem is boldogulhatna másként az életben, számára létfontosságú ez a csipkelődő, joviális viselkedés. A személyes véleménye az volt, hogy az ilyesmi valamilyen genetikai rövidzárlat eredménye, amiről senki sem tehet, amiért senkit sem lehet okolni. Finn, ne felejtsd el, a nagy műsor kettőkor kezdődik. Tudom, tudom, te is tartsd észbe, haver. Finn idegesen a fejük fölött elhelyezett biztonsági kamerákra nézett. Nos, mennem kell, szólt hátra Hidli a válla fölött. Vidám szolgálatot. Finn megvakarta borostás tokáját, és tovább ment a folyosón, míg végül elért a második zsilép kapuhoz, amint túl egy olyan tökéletes levegőszűrő működött, amely megvédte a kompjútereket a homoktól, a portól és a pollentől. A létesítményt öt láb vastag betonlapra építették, így elméletileg a földrengések sem tehettek kárt benne. A hangszigetelt falakon keresztül nem jutott be a szél zúgása, a homokviharok dübörgése, és a holdat vonyító préri farkasok hangja sem. A zsilip kapu mögötti teremben elhelyezett komputerek mellett tucatnyi tudós és technikus teljesített szolgálatot. Amikor Finn belépett, valamennyien felnéztek. A kövér férfi elmosolyodott és felemelte vaskos ujját. Megjött a puci, bulizzunk egyet! A falakon és a konzolokon elhelyezett nagy felbontású monitorok a műholdak által közvetített adatok digitális verzióját mutatták. A mikrohullámú vagy radarjelekkel, Ibolyán túli fényjel, hőszenzorokkal vagy szimpla fotografikus egységekkel működő rendszerekből érkező valamennyi adatot így gyűjtötték össze, a több milliárd dollár értékű Craig kompjúterek ezen a helyen végezték az információk rendszerezését és feldolgozását. Finn mókásan tisztelgett dr. Lagernek. Finn ledobta a sapkáját az egyik asztalra, Lezökkent a tiltakozva megnyikorduló székre, és a komplexum legmodernebb, legnagyobb konzója felé fordult. Erről a helyről a nagymadár valamennyi érzékelője által begyűjtött adathoz hozzá lehetett férni. Az ergonomikus billentyűzet és a konzó közepén lévő joystick segítségével innen lehetett irányítani a PS12-es propulziós rendszert. Finn megropoktatta az ujjait, majd kiürítette a zsebeit. Amikor végzett, egész halomnyi, Snickers, Milky Way, Payday és Baby Rose gyűlt össze az asztalon. Finn aktiválta a konzolt és verni kezdte a billentyűket. Egymás után teltek a percek. Finn egy teljes órán keresztül táplálta az adatokat a nagymadár telemetrikus kompjúterébe, és végül aktiválta a hatalmas HDTV monitort. A fejére húzott egy kommunikátort. Itt v egyes, 1-es. v 1-es telemetrikus alterációt közvetít. a P, mint Peter, az S, mint Santa 1-es-2-es műholdnak. A PS-12-es 5 percen belül reagál. Óra indul. Adattáram fogadására felkészülni. Elkattintott egy kapcsolót, és ezzel átküldte a nagymadár új koordinátáit az űrkutatással foglalkozó ügynökségek, az observatóriumok, a műholdakat megfigyelő létesítmények kompjútereibe, a világ különböző pontjára. Adat megerősítve, V-Station 1 -es. Sok szerencsét! recsent egy hang Finn fülébe. Finn mély vett, megmarkolta a joysticket, és elpöckölte az aktiváló kapcsolót. A Föld felszíne fölött több ezer mérföldes magasságban lévő PS-12 műholdon bekapcsolódott a propúziós rendszer. A Földön a Willand iparvállalat technikusai a konzoljaik fölé hajoltak, hogy lássák, mit csinál a fickó, aki a telemetria mesterének tartotta magát. A cégnél terjedő legenda szerint a Microsoft Games Studios és a Lukasárc is ráhajtott Finnre. Mindkét óriás azt szerette volna, hogy a játék cápa, akkoriban még ezen a néven emlegették, új játékokat tervezzen és készítsen nekik. Finn azonban a két lehetőség közül inkább a harmadikat választotta, a v iparvállalathoz szegődött el, mivel időközben új szenvedély talált magának, a műholdas technológiát. Ő volt az, akit a Nemzeti videójátékliga a legmenőbb tervezőnek és egyben a legkiválóbb eredményeket elérő játékosnak tartott, de ő volt az is, aki elvállalt egy viszonylag rosszú fizető állást a willen pusztán azért, mert így élő egyenesben valódi műholdakat irányítgathatott a joystickjével. Finn ebben az állásban jó hasznát vette a különböző videójáték végigkinlódása során megszerzett képességeinek. Apró, alig észrevehető kézmozdulatokkal magabiztosan irányította az orbitális pályán keringő több tonnás monstrumokat, könnyedén letérítette őket addigi pályájukról. Jelen esetben a nagymadarat irányította új vektorra. Valahányszor finn megmozdította a kezét, a műhold helyzetét követő műszerek a kompjutereken keresztül a monitorra vetítették az aktuális pályára, és pozícióra vonatkozó értékeket. A mester verítékező homlokkal előre görnyedve bámulta a képernyőket, tudomást sem vett a környezetéről, a telemetrikus adatsorokra koncentrált. Időnként megrándult valamelyik úja, aminek hatására a joystick kisé jobbra vagy balra mozdult. Amíg az idegtépő művelet tartott, Finn egyetlen pillanatra sem vette le a szemét a monitorokról. Két teljes órán át összpontosított, majd felemelte a fejét, és úgy pislogott, mint a hosszú mély álomból ébredne. Feladat elvégezve, jelentette ki. A PS12-es új pályán halad. Valamennyi rendszer előírásszerűen működik. Most már nincs más dolgunk, mint kényelembe helyezkedni és várni. Az asztalra dobta a kommunikátort, és az órájára nézett. Elérkezett az idő. A billentyűzet fölé emelte a kezét, és néhány rövid parancsal aktiválta a nagymadár fedélzeti szenzorait. Ahogy a műhold megkezdte az Antartisz feltérképezését, Finn ismét hátradőlt, feltette a lábát a konzóra és elvette egy csokoládét a kikészített édességhalom tetejéről. A fogával feltépte a papírt, és mohón a mogyorós szeletbe harapott. Laza mozdulattal megérintett egy gombot. A lábánál bekapcsolódott egy televízió. Épp időben fejeztem be. Sóhajtott fel Finn elégedetten. A tévében éppen akkor kezdődött el a Universal 1943-as, már klasszikusnak számító filmje, a Frankenstein és a Farkasember című csoda. 62 perccel később, éppen akkor, amikor a Lugosi Béla által megszemélyesített szörnyeteg, Frankenstein lerombolt kastélyában sarokba szorította a Lon Cheney Junior által játszott farkasembert. egy piros jelzőfény felvillanása zavarta meg finn szórakozását. A mester azonnal előredült és kikapcsolta a tévét, majd ugyanazzal a lendülettel aktiválta a konzója fölött lévő HDTV monitort. A hatalmas képernyőt betöltötte a nagymadár által közvetített, valós idejű digitális kép. Finn megpróbálta megállapítani, mit lát. Szent Isten! nyögött fel. Legendás lezsersége egyetlen másodperc alatt lehámlott róla. Hátra nézett és felkiáltott. Dr. Langer, gyorsan, ide, ezt nézze meg! Mi ez? kérdezte az ügyeletes felügyelő. Finn ismét a monitorra merett. Ez érkezik a PS-12-ről. Most hol van a madárka? Finn gyors pillantást vetett az egyre kisebb képernyőre, és leolvasta az adatokat. Pontosan a 14-es szektor fölött. Dr. Langer értetlenül pislogott. De hisz abban a szektorban nincs semmi? Finn a kivetítőre mutatott. Lehet, hogy eddig nem volt semmi, de most már van. A Finn ölbek mögött álló dr. Langer többszögletes formát látott a kivetítőn, amelyek tökéletes szimetriában kapcsolódtak egymáshoz. Ha a PS12-es szenzoraiban nem történt meghibásodás, a tárgyak döbbenetesen nagyok voltak. Túlságosan nagyok és túlságosan szabályosak ahhoz, hogy természetes képződmények lehessenek. – Mi ez? – kérdezte dr. Langer. – Hőkép – felelte Finn gondolkodás nélkül. Valamilyen geológiai aktivitás megpiszkálta a hőérzékelő műszereket. Ezek pedig aktiválták a kamerákat. A nagymadár madár riasztott engem. Dr. Langer a A formák emberalkotta épületekre emlékeztettek, de egyszerűen elképzelhetetlen volt, hiszen a 14-es szektorban legfeljebb jegesmedvék és pingvinek éltek. Ha viszont ezek a szögletes valamik, Mégis mesterséges módon jöttek létre, akkor régen, iszonyúan régen épültek, vagyis a 21. század, de talán az emberiség egész történelmének legjelentősebb archeológiai leletei voltak. Ébresze fel őket, suttogta dr. Langer. Finn a telefon után nyúlt. Mármint kit? Dr. Langer hátán végigfutott a hideg. Mindenkit.